Most rá fogunk tűnni ebből a dimenzióból. Mindenki, akinek ki van már a fozza ezzel a léttel, be ezt a kazettát és szívja ketté az életét erre a zenére. Lebegjen át a más világ levegőjében, tűnjön ebből a rohadt Létből, ebből a halálos racionális józió golyóból. Szívjuk ketté magát így a hat felé az életét, és te szép magát erre a zenére, indul az elszállás. Mert hallgatok, mert álmodok A világ dolgaira nagyok a szarok Ha nem senki engem nem értek el Csak innen mielőbb tűnjek el Felfedeztem én már régen egy létet Valamilyen halfányú távol émléket Onnan jövök, hogy oda megyek Nem értek el én, lebegett, lemegyek Akár a kibaszott halfába, bétába, cétába, détába Kibaszottól én vagyok a céltábla Ha itt Elfelejtem, hogy vagyok. Ámulok, bámulok, sok ez a flash Oda át pedig értettem el Láttam mindent, tudtam mindent Lent és fentégre, kint és Ezint a kenyes, kibaszott helyzet A testet, lelket, felülről erő Ami elmutint, el a szín A kibaszott valóságra tanít Ezért kell nekem a kibaszott Kábítószer, nekem mindegy, minden megfelel. Tarkó, amé, a ami, erre bír minden a ami, eltűnik a lelkem, a teste még, átalakva minden, kibaszottul lesz agyva, akör a bájba, a túlvilági élete, én már és ismerem a képletet. A volt basz meg. A tóluad, basz meg, kifűled, a talán furcsa vagyok, mert barkózok és mindig bízok. Engem ez nem érdekel, csak innen mielőtt tűnjek el Az már ott van a kép A kibaszolt red gomb, hiába ég A kibaszolt red gomb, a kibaszolt red gomb Tudom, basz meg, hogy ki vagyok én Állom a burkol, táfoli fény Tűnbőről nézve nem érte senki, hogy milyen nekem Miért rohazni? Kívülről nézve nem érte senki, hogy más világi A lenni A viláki nem mondja senki, hogy illúziót látom Életől a kibaszolt világtól hányom Sok itt az ember és kerés az ész Két lából járó kec is benéz Volt holdbüli távid, már megadta a frankót Tényével éne, és esküdd is Egy kis az erdőben. Talán van egy kis kugalom, Kapukat Basz meg egymás utat kinyitom Eltűnök innen és biztosan se nézek. Egy rossz lennék lesz ez a keci élet A szabadulás basz meg már nincsen messze itt van a szacskó a kezembe, Gyorsabb vele lögy fölöm a cuccot Talál ki meg, hogy hol vagyok A dolj világon Hánykor dobbassz meg, visszatertem a kibasszot erdékbe Én vagyok bassz meg, gyere és népve Várok hát a tolvilágot. világon Kívülről a hát furcsa vagyok Mert tartozok és mindig is szok Tívt ezt nem értek nem Csak innen mielőtt ingekel Az agyamban már ott van a kép A boszott rend Senki, nekem, nem érti senki, hogy milyen nekem itt rohadtnék Kívülről nézve nem ért senki, hogy más világi akarok lenni Kívülről nézve nem ért senki, hogy más világi akarok lenni